Частина 6. Я всім серцем люблю Рея Стреттона. Ні, він не геній і не зірка футболу. Надто важко бігає. Але кращого товариша по нашій кімнаті, кращого приятеля не знайти. На випускному курсі в нього, сіромахи, було собаче життя. Куди він дівав себе, де готувався до лекцій, коли я вивішувала на клямці наших дверей краватку, традиційний знак не заважати. Щоправда, він не надто переобтяжував себе навчанням, але, бодай зрідка, мусів таки готуватися. Ну, читати він міг, скажімо, в університетській бібліотеці або в навчальному корпусі чи, зрештою, в нашому клубі. Але де він ночував по суботах, коли ми з Дженні, нехтуючи університетськими правилами, до ранку лишались у гуртожитку? Певно, просився на нічліг до сусідів, і ті пускали його на кушетку чи на диванчик, якщо, звісно, самі не мали відповідних планів. Але яку винагороду він мав за це – Раніше я, бувало, оділився з ним найменшими подробицями своїх амурних подвигів, а тепер він був позбавлений цього незаперечного привілею товариша по кімнаті. Більше того, я навіть не признавався, що ми ж Дженні – коханці. Просто казав, коли мені потрібна кімната і по всьому, а там хай думає, що хоче». Слухай, берете, ви з нею займаєтесь отим самим чи ні, допитувався він. Реймонде, прошу тебе, як друга, не чіпляйся до мене. На Бога берете, щодня по обіді ви замикаєтесь до ночі, в п'ятницю й суботу замикаєтесь на цілу ніч. Чим же ви займаєтесь, якщо не отим самим? Коли тобі все ясно, нащо питати, рей! Бо це шкідливо для здоров'я. Що саме? Вся ця ситуація, Ол. Сам подумай. Такого ж іще ніколи не було. Ти крутиш, шури-мури, а старому Реєві ні слова, ні півслова. Це ж не по-товариському. Сам подумай. В цьому є щось непристойне. На Бога, Ол. Які такі штучки вона вміє, що ти навіть говорити про них боїшся? Розумієш, Рей, коли люди по-справжньому кохають одне одного? Кохають? Будь ласка, не вимовляй це слово як лайку. Невже тобі надало закохатися в твоєму віці? Господи, господи, мені страшно за тебе, старий. Чому? Сам подумай, чим ти важиш? Свободою, незалежністю, життям? Сердешний Рей, він щиро вболівав за мене. Що, старий, боїшся втратити товариша по кімнаті? Поки що в мене їх стало на одного більше. Вона ж бо тут днює і ночує. Я вдягався, збираючись на концерт. Тож діалог цей мав от-от урватися. Не переймайся, Реймонде. Ми з тобою ще наймемо квартиру в Нью-Йорку. Щоб кожного вечора нові дівчата. Все, що задумали, зробимо. Як же тут не переймати, берете? Ця дівчина заарканила тебе. Ну, так уже й заарканила, відказав я, поправляючи краватку і прямуючи до дверей. Такого, як я, заарканити непросто. Стретон, однак, не вгавав. «А все ж таки, оль, що? Ви о те саме робите, га? О, господи, стретони!» На цей концерт у Данстерхаусі я йшов сам, без Дженні. Я йшов слухати її гру «Соло на клавесині» в п'ятому Брандербурзькому концерті Баха. Звичайно, доти я вже не раз слухав, як вона грає, але не в публічних виступах і не в складі ансамблю. Боже, як я пошався нею! Як на мене, вона не зробила жодної помилки. Ти грала просто геніально, сказав я їй після концерту. Це показує, як ти знаєшся на музиці, Шпаргалетто. Мені моїх знань вистачає. Ми йшли з Танстерхауса, був ранній квітневий вечір. Один із тих вечорів, коли починаєш вірити, що весна таки прийде колись і в Кембридж. Поряд ішли її колеги. Серед них і Мартін Девідсон, який на кожному кроці кидав мені під ноги невидимі бомби. Тож я не міг розпочати дискусію з приводу нотної грамоти. Перейшовши «Меморіал-драйв», ми пішли понад річкою. «Будь ласка, не перебільшуй берете. Я граю непогано, але не геніально, навіть не на рівні Гарвардської збірної. Непогано – край. Домовились?» «Як ти будеш сперечатися з людиною, що не хоче визнавати власних заслуг?» «Граст, домовились. Ти граєш непогано». Я тільки хочу побажати тобі, не захоплюйся теорією, не кидай грати. А я й не збираюсь кидати, якщо я вже домовилась про уроки з Надею Буланже. Про що це вона? З того, як Дженні раптом урвала фразу, я зрозумів, що вона прохопилася. З ким-з ким? З – ким? перепитав я. З Надею Буланже – це відома вчителька музики в Парижі. Останні два слова Дженні проказала скоромовкою. «В Парижі?» – по складах повторив я. «Вона набирає дуже мало учнів з Америки. Мені пощастило, мені вже стипендію призначено і досить пристойно». «Дженніфер, ти їдеш до Парижа?» «Я ще жодного разу не була в Європі, а тут Париж. Уявляєш собі?» Я схопив її за плечі. Не знаю, може, надто грубо. «Коли в тебе виникла ця ідея? Кажи!» Вперше за весь час Дженні не спромогла сподивитись мені просто в очі. «Не будь дурником, Оллі!» – сказала вона. «Це ж однаково має статися!» «Що має статися?» «Ми закінчимо університет, і наші шляхи розійдуться!» Вони у нас різні. Ти станеш юристом. Хвилинку, хвилинку, що ти верзеш?» Вона подивилась нарешті мені в очі, і погляд її був сумний. «Олі, ти належиш до династії мільйонерів, а я – соціальний нуль». Я все ж ще тримав її за плечі. «Але до чого тут різні шляхи?» «Хіба ми не належимо одне одному? Хіба ми не щасливі?» «Не будь дурником, Оллі!» – повторила вона. «Гарвард – це не мов торба Діда Мороза, в яку можна запхати будь-яку іграшку, та коли різдво закінчується, тебе з тієї торби витрушують!» Вона повагалася. «І кажуть геть на місце туди, звідки прийшла!» «Цебто ти збираєшся пекти коржики в Кренстоні?» «Я, молов вже казна, що...» «Тістечка, – сказала вона, – і не треба сміятися з мого батька. Я не сміятимусь, тільки не кидай мене, Дженні, будь ласка!» «А як же стипендія? Як Париж? Мрія мого розстриклятого життя?» «А як наше майбутнє, наше одруження?» «Це я. Я вимовив ці слова, хоча не зразу усвідомив, що вони належать мені». «Хтось згадав про одруження?» «Я згадав. І ладен усе повторити». «Ти хочеш одружитися зі мною?» «Так». Вона закинула голову і, не всміхаючись, запитала. «Чому?» Дивлячись їй просто в очі, я відповів. «Тому». О, сказала вона, це дуже поважна причина. Потім вона взяла мене за руку. Так, за руку, а не за рукав. І ми пішли далі понад річкою. Мовчки, бо зрештою все, що треба було сказати, було сказано.